Luku neljä. Oli kirpeä helmikuinen pakkaspäivä vuonna 1990. Karismakodin ovi oli sulkeutunut viimeisen kerran Laurin takana, hänen hyvästeltyään muut potilaat ja kodin henkilökunnan. Hän oli lähtenyt kokeilemaan omia siipiään ja saapui nyt yksinään Helsinkiin. Kolejat tuulet Helsingin talvisilla kaduilla olivat Laurille tuttuja. Hän oli elämässään tottunut kestämään kylmää, eikä pakkasviima häntä hätkähdyttänyt. Muutamassa kuukaudessa hän oli toipunut ja tervehtynyt niin, että askelkin tuntui kevyemmältä hänen kulkeessaan pienen kassinsa kanssa kohti rautatieasemaa. Näitä katuja hän oli vaellellut vuosikaudet jatkuvassa tenun sumussa. Keskustan nurkat olivat Harvalle ihmiselle yhtä tutut kuin Laurille. Tuntui oudolta kävellä siellä päin ja yhtä siistinä kuin kaikki muutkin. Kukaan ei katsonut hänen peräänsä. Eivät edes poliisit huomioineet häntä. Laurista oli tullut tasavertainen Suomen kansalainen. Hänestä tuntui siltä kuin hän olisi herännyt pitkästä painajaisesta. 20 vuotta oli karnut elämästä jonnekin Usvaan. Lauri kulki verkkaiseen tahtiin linja-auto asemalta kohti Mannerheimin tietä. Ajatukset risteilivät menneissä vuosissa ja viime kuukausien tapahtumissa hänen astuessaan Mannerheimin tien yli. Ohittaessaan sokoksen tavarataloa Laurin valtasi outo pelko. Mitä jos kaikki hyvä, mitä hän oli kokenut, ei sittenkään ollut todellista? Nyt katsellessaan tutun kotikaupunkinsa kulmia, Lauri alkoi vasta sisäistää, mikä muutos hänen elämässään oli tapahtunut. Hänhän oli aivan eri ihminen kuin muutamaa kuukautta aikaisemmin. Voiko tällaista tapahtua? Kestääkö tämä kaikki, kun hän palaa hoitokotien turvallisesta ympäristöstä? Elämän kovaan arkeen. Vai romahtaako kaikki? Ja hän on jälleen samassa jamassa kuin viimeiset 20 vuotta. Näin Laurille oli käynyt tähän mennessä aina hänen palattuaan alkoholisti parantaloista tai sairaaloista. Ajatus tuntui pelottavalta, mutta Lauri sulki sen pois mielestään. Kun olen selvinnyt tähän asti, kyllä minä selviän huomisestakin. Lauri avasi rautatieaseman oven ja astui sisään. Hallin hälinä ja tuoksut olivat hänelle kovin tuttuja. Siellä hän oli kuluttanut lukemattomia kylmiä pakkaspäiviä norkoille, milloin penkeillä, milloin aseman nurkkauksissa. Siellä Lauri oli joskus yrittänyt trokata viinaakin, mutta se ei häneltä ollut kauan sujunut. Hän oli ollut liian kova juoppo pystyäkseen liikemieheksi. Lauri oli juonut viinat itse ennen kuin oli ehtinyt myydä ne muille. Tältä asemalta hän oli lähtenyt marraskuisena talviiltana laahustamaan kohti metodistikirkkoa. Hän oli lähtenyt siksi, että se nuorukainen näytti niin säälittävältä. Silloin Lauri ei ymmärtänyt, miten säilyttävä hän itse oli. Ei hän myöskään aavistanut, että lenkistä tulisi näin pitkä. Hänen piti vain käydä istahtamassa hetki metodistikirkossa ja sitten livistää ulos. Toisin kuitenkin kävi. Siitä lähtien, kun Lauri oli tullut metodistikirkolle, kaikki oli hänen elämässään järjestetty hänen puolestaan. Lauri oli itse saanut olla huoletta ja vain vastaanottaa saamansa avun. Nyt kaikki oli muuttunut. Tästä eteenpäin hänen täytyisi selvitä yksi, missä hän asuisi, miten hän tulisi toimeen ja mitä hän loppuelämällään tekisi. Nämä olivat suuria kysymyksiä Laurin pienessä maailmassa. Lauri oli päättänyt ensiksi hakea itselleen asuntoa. Hän lähti rautatieasemalta ja hyppäsi raitiovaunuun. Hän suunnisti pienen kassinsa kanssa kohti sosiaalihuoltoa ja katua, missä sijaitsi pelastusarmeijan asuntola. Paikka oli Laurille tuttu. Se sijaitsi vain muutaman sadan metrin päässä roskalaatikosta, jossa hän oli asunut vuosikaudet. Sosiaalihuolosta Laurille myönnettiin heti maksusitoumus ja hän sai paikan asuntolasta kahden hengen huoneesta. Se oli vain pieni askeettinen kolosänkyineen ja komeroineen, mutta se riitti Laurille hyvin. Hänelle sekin oli ylellisyyttä niihin olosuhteisiin verrattuna, missä hän oli suuren osan elämästään viettänyt. Siellä oli lämmintä ja puhdasta. Sängyssä saattoi oikaista itsensä suoraksi, eikä tarvinnut pelätä paleltumia. Lauri pakkasi pienen omaisuutensa komeroonia, alkoi pohtia tulevaisuutta. Seuraavaksi Lauri päätti mennä Saalem-seurakuntaan ja pyytää saada liittyä sen jäseneksi. Hän tiesi tarvitsemansa hengellistä kotia ja Hakaniemessä sijaitseva Saalem oli Laurille vanhastaan tuttu. Siellä hän oli istunut lukuisia iltoja lämmittelemässä, asuessaan vuosia seurakunnan lähellä sijaitsevassa roskalaatikossa. Laurin sydämelle oli laskeutunut karismakodilla huoli entisistä ryyppykavereista, joiden kärsimys siltojen alla ja roskalaatikoissa jatkui edelleen. Käydessään Saalemissa seurakunnan työntekijä Mauri Venemies vihjasi Laurille mahdollisuudesta aloittaa teetupa työpursimien kadun asuntolassa. Sellaista oli kuulema joskus Helsingin kodilla pidetty. Teetupatyön kautta hän saattaisi tavoittaa entisiä ystäviä. Monet hänen ryyppy kavereistaan viettivät Pursimiehen kadulla kylmimmän talvikauden. Laurikin oli siellä asunut muutaman päivän kovimmilla pakkasilla ja talo oli hänelle tuttu. Lauri päätti kysyä, voisiko hän aloittaa teetupatyön ja lähti saman tien Saalemilta Pursimiehen kadulle. Hänet otettiin asuntolassa vastaan lämpimästi. Henkilökunta antoi hänen teetupaa kaiken tukensa, kun he huomasivat, mikä muutos oli tapahtunut. Asuntolan lukusali sopi hengellisen kokouksen järjestämiseen hyvin. Sinne mahtui 30 miestä kerrallaan. Siellä oli järjestetty vastaavia telaisuuksia aikaisemminkin. Lauri palasi Asunnolleen Alppikarulle ja alkoi valmistella elämänsä ensimmäistä saarnaa. Hän suunnitteli koko tapahtuman tarkkaan. Hän tiesi, että tulisi Teetuvallaan tapaamaan entisiä ryppykavereitaan kosolti. Eivätkä tienneet hänen elämässään tapahtuneesta muutoksesta mitään. Kun Teetuvan avajaiset lähestyivät, Lauri keitti miehille Teetä. Hän sai pari pullapitkua, joista hän leikkasi ohuita viipaleita, tarjottavaksi. Kukaan ei saisi jäädä ilman. Tilaisuudesta ilmoitettiin kodin asukkaille. Lauri oli hyvissä ajoin lukusalilla odottamassa yleisöään. Hän pohti jännittyneenä, ketkä tulisivat häntä kuuntelemaan. Vähitellen miehiä alkoi virrata alakertaan teelle. Kuten Lauri oli arvellut, joukossa oli monia Laurin ystäviä. He eivät meinanneet uskoa silmiään, kun näkivät entisen tenuukon raamattu kädessä ja siisteissä vaatteissa toivottavan heidät tervetulleeksi. Lauria oli pidetty parantumattomana juoppona. Kaikki tiesivät, että siihen Hakaniemen roskalaatikkoon, jossa asui Lauri, ei ollut kenelläkään asia. Hän ei lähtisi sieltä edes kulmalla. Moni muu voisi kyllä jättää tenupiirit taakseen, mutta ei koskaan hän. Nyt tuo mies seisoi terveen näköisenä ja hymyilevänä kuin pyhä koulupoika heidän edessään raamattu kädessä. Miehet hapuilivat hämmästyksestä sanattomina pöytien ääreen istumaan katse nauliintuneena Lauriin. Ikään kuin olisivat nähneet aaveen. Ottakaa pojat tästä teetä ja pullaa. Mä oon tuonut sen ihan teitä varten. Hämmenys katosi pian ja miehet alkoivat kysellä, minne Lauri oli syksyllä kadonnut. Lauri kertasi ystävilleen innokkaana viime kuukausien tapahtumia, sitten hän otti raamattunsa ja luki sieltä pari jaetta. Rykäisi kerran ja aloitti elämänsä ensimmäisen saarna. Se ei ollut pitkä, mutta sitäkin puhuttelevampi. Kaikki tajusivat, että Jakkelan Lauri on nyt tosissaan. Osaahan se saarnata. Joku örisi pöydässä hiljaa kuunnellessaan Lauria. sen jälkeen Lauri pyysi, että saisi rukoilla ystäviensä puolesta. Moni oli kosketettu Laurin kertomuksesta. Helsingin vieraskodin lukusalissa nähtiin liikuttava hetki, kun Lauri laski käteensä vanhojen ystäviensä harteille ja... Siunasi heitä. Lauri rukoili yksi kerrallaan heidän puolestaan. Jeesus, sinä näet vanhan ystäväni tässä edessäsi. Kiitos, että olet kuollut hänenkin syntiensä tähden Golgatalla. Anna hänenkin syntinsä anteeksi ja ota hänet omaksesi. Auta häntä hänen vaikeuksissaan. Niin kuin olet auttanut minuakin. Miehet yhtyivät Laurin rukouksen koko sydämestä. He tiesivät, että nyt rukoilee mies, joka tietää, mistä kärsimyksestä he tulevat. Lähtiessään karisma-korilta Laurista oli tuntunut, että Jumalalla oli varattuna hänelle jokin tehtävä. Nyt se oli alkanut. Lauri aloitti pian kaksi muutakin teetuppaa, jotka toimivat viikoittain. Hän toi miehille pulla pitkuja niin paljon kuin sai seurakunnista ja keitti teetä. Mitä enemmän miehiä oli kokouksissa, sitä ohuemmiksi pullaviipaleet tulivat. Lopulta hän totesi, että ei näille nälkäisille miehille kehtaan näin ohuita pullia tarjota. Niistä hän näkyy jo läpi. Lauri rukoili Jumalalta apua, hän meni kotisaaren ja Primulan leipomoihin ja pyysi saada lahjoituksena miehille leipää. He vastasivat, että he antaisivat mielellään, mutta eivät voi yksityisille ihmisille lahjoittaa. Sinulla pitäisi olla joku yhdistys takanasi, he neuvoivat. Lauri meni tutun tuomarin luo ja pyysi tätä tekemään yhdistyksen perustamispaperi. Hän lähetti ne yhdistysrekisteriin ja niin syntyi yhdistys nimeltä Ristiretki via dolorosa. Laurin tarjoilut paranivat huomattavasti yhdistyksen perustamisen myötä ja tupakokoukset vakiintuivat Laurin pysyväksi viikkoohjelmaksi. ohjelmaksi Evankelista Lauri Jakkila oli löytänyt oman peltosarkansa. Lauri ei ollut kertonut vielä äidilleen mitään uskoon tulosta. Hän tiesi, että äidin sydän oli heikossa kunnossa ja hän pelkäsi, että äiti saa vielä sydän kohtauksen ja kuolee. Olihan äiti rukoillut Laurin puolesta jo kymmeniä vuosia. Ilonkin voi kuolla. Sanalehden toimittaja sai kuulla Laurista ja kirjoitti hänestä artikkelin. Kosken kirkkoherra luki lehden ja huomasi sieltä kirjoituksen Lauri Jakkilasta. Hän tunsi hyvin Laurin äidin ja meni hänen luokseen lehti mukanaan. Sinun pojastasi on juttu sana lehdessä, kertoi kirkkoherra äidille. No mitä pahaa se poika nyt on tehnyt, vastasi äiti. Ei se paha ole tehnyt tällä kertaa. Lauri on tullut uskoon. Äiti hämmästyi kuulemaansa. Hän luki heti lehdestä Laurin tarinan. Sydän ei pysähtynyt, uutinen oli hänelle valtava riemu vuosikymmenien odotuksen jälkeen. Jumala oli luvannut äidille vuosia aikaisemmin, että hän tulee vielä näkemään ennen kuolemaansa Laurin pelastuvan. Se lupaus oli nyt toteutunut. Äidin rukoukset oli kuultu. Lauri meni tapaamaan pian äitiän taival koskelle. Äiti asui edelleen vanhassa kotitalossa, Taivalkosken keskustassa, Laurin veljen Ollin ja hänen perheensä kanssa. Laurin isä oli jo kuollut. Lapsuuden koti erottui jo kaukaa Laurin lähestyessä Taivalkosken keskustaa. Maisemat toivat mieleen elävästi kauniit muistot niistä onnellisista nuoruuden vuosista, jolloin Laurin sydän sykki halua ja uskoa nuoren miehen voimaan ja menestykseen elämässä. Näillä kaduilla hän oli lapsena hoputtanut isoisän laukkihevosta raviin ja tuntenut olevansa oikea mies. Näitä katuja hän oli kulkenut sukset olalla lukemattomia kertoja hyppyrimäälle harjoituksiin ja kilpailuihin. Täällä hänet aikanaan kaikki tunsivat. Olihan hän paikkakunnan paras mäkihyppääjä ja piirimestari useita kertoja myös yhdistetyssä. Kotitalo ei ollut muuttunut miksikään sitten lapsusvuosien Lauri oli käynyt siellä aikaisemminkin kotoa lähdettyään, mutta nyt hän katseli kaikkia uusin silmi. Tutkaillessaan pihapiiriä keinuineen ja pihlejä puineen hänestä tuntui kuin hän ei olisi koskaan poissa ollutkaan. Vain pihan autius ja hiljaisuus kertoivat vierineistä vuosista. Isä ja sisko olivat poissa ja... Jossain talon hiljaisuudessa odotti äiti poikaansa kotiin. Lauri katseli kotitaloa mietteissään. Tämä talo oli ollut äidin rukousvuone 20 vuotta. Kaikki nuo Laurin kärsimyksen vuodet oli äiti rukoillut uskoen vuoren varmasti, että vielä kerran Lauri muuttui. Vaikka Lauri oli maanut henki hievereissä, sairaalassa itsemurhayrityksen ja myrkytystilojen jälkeen, ei äidin usko ollut horjunut. Tätä hetkeä äiti oli odottanut vuosikaudet. Tästä hetkestä Laurikin oli haaveillut joskus ajatellessaan rukoilevaa äitiä. Vaikka hän oli elänyt vuosia katujen armottomassa maailmassa, ei se häntä niin perusteellisesti ollut pystynyt kovettamaan, että... Hän olisi unohtanut oman äitinsä. Juuri tämän ilon hän olisi halunnut niin monesti äidilleen tuottaa. Nyt oli tullut viimein se hetki. Lauri avasi kotitalonsa oven ja astui jännittyneenä sisällä. Äiti oli kamarissa ja riensi häntä vastaan kuulessaan kolinaa eteisestä. Rauhallisesti äiti toivotti poikansa tervetulleeksi. Vanhaan kansan tapaan ei tässäkään talossa kaikkia tunteita näytetty. Äiti ei ollut halannut poikaansa sitten lapsuusvuosien, eikä tehnyt sitä nytkään, mutta koko äidin olemus kertoi siitä riemusta, mikä täytti hänen sydämensä, kun hän sai katsella poikaansa viimein muuttuneena. Laurilla oli puku päällä ja kravatti kaulassa. Hän oli ulkoisestikin kokenut melkoisen muodon muutoksen. Äiti vei Laurin heti valmiiksi katettuun kahvipöytään. Lauri istuutui ja alkoi kertoa viime kuukausien tapahtumista. Äiti pyyhki välillä kyyneleitä, nenäliinallaan juodessaan kahvia ja kuunnellessaan hiljaa Laurin kertomusta. Laurinkin oli vaikea pidätellä tunteitaan, sillä vain he kaksi, äiti ja poika, Tiesivät täysin, minkä valtavan ihmeen todistajina he olivat istuessaan vanhan keittiön kahvipöydässä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Kyllä se on ihmeellistä, kommentoi äiti kuulemaansa kyyneleet silmissä Laurin lopetettua. Kiitos Jumala. Lauri katseli väsyneen äidin uurteisia kasvoja. Elämä oli jättänyt omat jälkensä, huoli pojasta ei ollut, ollut ainoa taakka äidin sydämellä. Laurin isä oli kuollut jo vuosia aikaisemmin, sairastettuaan sitä ennen pitkää. Isänkin puolesta äiti oli saanut rukoilla vuosikaudet, mutta ennen kuolemaansa isäkin oli löytänyt vapahtajansa. Hänestä oli tullut harras kristitty, joka luki ahkerasti raamattuaan ja rukoillastensa puolesta äidin rinnalla. Sairaus vei isän tuolin, kun jalat oli jouduttu amputoimaan. Äiti hoiti miestään kotona, vaikka se olikin vanhalle naiselle raskasta. Sokeritaudin myötä isän kunto heikkeni entisestään ja lopulta jalkaan tullut kuolio päätti hänen elämänsä vuonna 1983. Äiti jäi vanhaan maalaistalon Laurin velin ja tämän perheen kanssa. Lauri tunsi syvää kunnioitusta katsellessaan äitinsä uurteisia kasvoja. Äiti oli vanhan kansan harras kristitty, joka ei paljoa valitellut, vaan kantoi huoliaan rukouksessa Jumalansa eteen. Ilman hänen periksi antamatonta rukoustaan ja uskoaan, ei Laurikaan istuisi tänään terveenä ja onnellisena lapsuuskotinsa kahvipöydässä. Mitä jos rukoilisimme yhdessä, ehdotti Lauri. Äidille se oli suuri ilo. Yhdessä he hiljentyivät kahvihetken päätteeksi kiittämään Jumalaansa, siitä ihmeestä, jonka todistajia he saivat yhdessä olla. Lauri viipyi äitinsä luona muutaman päivän. Uudet tehtävät odottivat ja Lauri jätti äidin taival koskelle jatkamaan esirukoilijan tehtäväänsä. Hänen pojastaan oli tullut evankelista ja hän tiesi, että tuo työ tarvitsi paljon rukousta tueksi. Äidin esirukoilijan tehtävä päättyi kaksi vuotta myöhemmin. Kesällä 1992 Laurille tuli viesti, että äiti oli saanut sydänkohtauksen. Lauri päätti lähteä katsomaan äitiään heti seuraavana päivänä. Yöllä sydän oli uusiutunut ja hänen sydämensä halkesi. Lauri ei ehtinyt enää tavata äitiä. Lääkäri kertoi myöhemmin Laurille äidin viimeisistä hetkistä. Toivoisin, että minäkin voisin lähteä täältä samalla tavalla. Äitisi kasvoilla lepäsi niin syvä rauha hänen kuolessaan. Mitään kipuja ei ollut. Laurin uskollisin esiruko hänen oma äitinsä, Impilisa Jakkila, siirtyi ajasta ikuisuuteen 28.8.1992. Lauri oli mukana muiden omaisten kanssa taivalkosken kirkkomaalla kantamassa äidin arkkua hänen viimeiseen lepoonsa. Heidin pitkä ja raskas tie oli viimein päättynyt. Pari vuotta tämän jälkeen kuoli Laurin veli Olli ja jälleen vietettiin Jakkilan suvussa hautajaisia. Laurin veli oli ollut raitismies aina siihen asti, kun Lauri oli tullut uskoon. Laurin raitistuttua oli veli alkanut juoda. Hän kuoli helmikuussa 1995. Ollin autajaisista ei ollut kulunut kuin puoli vuotta, kun tuli siskon vuoro. Haudatteissaan siskonsa, anna syyskuussa 1995, Lauri jäi Jakkilan perheestä yksin jäljellä. Siskon hautajaisissa taivalla kosken kirkkoherra lausui, Hautajaispuheessaan. puheessaan. Kaikki me ajattelimme aikanaan että Lauri lähtee tästä perheestä ensimmäisenä. Toisin kuitenkin kävi. Nyt Lauri on koko perheestä ainoana jäljellä. Jumalan tietovat niin toisenlaiset kuin me kuvittelemme.